بوك تو أربعة وأربعون <تصفيق> الخروج مساء أبنز أسجن أبنز أسجن هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Gibt es hier eine Diskothek? Gibt es hier eine Diskothek? Gibt es hier einen Nachtclub? Gibt es hier einen Nachtclub? Gibt es hier eine Kneipe? Gibt es hier eine Kneipe? ماذا <lacht> was gibt es heute abend im theater was gibt es heute abend im theater was gibt es heute abend im kino was gibt es heute abend im kino was gibt es heute abend im fernsehen was gibt es heute abend im fernsehen هل ما زالت توجد تذاكر Gibt es noch Karten fürs Theater? Gibt es noch Karten fürs Theater? هل ما Gibt es noch Karten fürs Kino? Gibt es noch Karten fürs Kino? هل ما Gibt es noch Karten für das Fußballspiel? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel? Ich möchte ganz hinten sitzen. Ich möchte ganz hinten sitzen. اريد ان اجلس Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen ich möchte irgendwo in der mitte sitzen ich möchte ganz vorn sitzen ich möchte ganz vorn sitzen können sie mir etwas empfehlen können sie mir etwas empfehlen wann beginnt die vorstellung wann beginnt die vorstellung können sie mir eine karte besorgen können sie mir eine karte besorgen golf ist hier in der nähe ein golfplatz ist hier in der nähe ein golfplatz tennis hun ist hier in der nähe ein tennisplatz ist hier in der nähe ein tennisplatz ist hier in der nähe ein hallenbad ist hier in der nähe ein hallenbad